A la secció de vida autònoma avui ens preparem pel mes de maig. Està a tocar, de fet, eh, la pròxima setmana ja serà el mes de maig i el Marc Pasqual, ja sabeu, el nostre expert avui, ens fa recomanacions per aquest mes que ja m'avançava. És una cosa breu. Marc, bon dia. Sí, molt bon dia. Però si el mes de maig és, eh, segons tots els tòpics, el mes que tot floreix, clar, sí. que aquí fa tres mesos que està tot fluint. Sí, bueno, això ho deixem a banda, no, no deixem a banda, és una realitat, eh, que estem bueno, estem fent aquest curs, estem fent la previsió del camp... I llavors em sento una miqueta ruc perquè dius, bueno, estàs fent una previsió, però que any rere any s'està contradient perquè el clima va, bueno, va Ja Aquest any ha sigut claríssim, ha sigut flagrant. Bueno, parlem del match teòric, el comparem una miqueta amb el que ens trobem ara i, i després de criteri de cadascú ja desplaçarem l'explicació al més que veiem que s'adequa més. Afortunadament la gent del camp eh, hi entén més que fins i tot els meteoròlegs, sí. i per tant, eh, quan creuen que, que, que s'han d'alertar per alguna cosa, doncs ja ho fan. Sí, sí, sí. Tot i que es perden collites, eh?, quan hi ha aquests canvis. Bé, bueno, perquè per molt que sabies quina és la tendència general, mai saps si se li cables al clima i et tornarà a gelar, quan... qui sap si el juny gelarà. Ah. veiem com les coses qui sap si el Junts gelarà home de moment no però sí que és cert que quan vèiem els, sobretot a mi el tema dels ametllers em va arribar al cor mm. perquè deia ostres però si ja estem al mes de gener jo he vist el mes de gener ametllers sí, sí. eh, florits mm, el problema és que després van venir freds i per tant aquí és on es perden les collites sí. doncs sí parlem de maig maig ja t'he dit seria breu perquè clar tot està florit però si tot està florit vol dir que ja ho vam plantar. Per tant, la feina ja la vam fer. Uh -huh. Aleshores, sí que el, me el mes de maig encara hi ha feina, és més de plantar, és l'últim mes de sembra. vem començar el març amb les primeres sembres, de les primeres plantes que havíem començat a, hivern a hivernacle, o que ja teníem el plantell que vam comprat un viveu el que fos, i van anar al camp, que era la gran majoria, eh? to el tomàquet, el pebrot, etc exceptuant sobretot la família de les cols que això vam dir que deixàvem per abril uh -huh. va arribar a abril, a l'abril plantem ja tota aquesta família i ara eh, arriba el maig queden les últimes per plantar podem, podem afegir plantes que de fet a l'abril ja podíem estar plantant i més com ah, estem abril. A, a la realitat diguéssim, hi ha plantes que, que diguem ara que podem podem plantar i que podíem haver plantat quasi que a febrer uh -huh. molt arriscat a febrer potser m'ha passat però bueno que sí que són per plantes que exacte, em, però bueno, ara és carbasses, porros, apis el cebullir, tot això és plantes que o el blat de moro, el sorgo la remolatxa, això són plantes que ara és el moment de plantar ideal per la planta, el maig teòric sí. ja et dic mmm, finals d'abril mitjans d'abril, també es podien plantar però una cosa no ho treu l'altra ara és moment de plantar això, és el tercer mes de sembra així que jo faria més èmfasi, més que amb les plantes noves que ara podem plantar, que si hem dit això, vull dir, els porros, apis, etc. El que faria èmfasi a nivell de pràctiques de camp és que és el moment de fer la segona plantada. Mm -hmm. És a dir, en el nostre cas, per exemple, vam plantar a finals de març i vam plantar només mitjord. Per què passa? Si plantem 100 tomaqueres de cop per una família de 5-6 persones ens trobem que hi ha una època de l'any que ens sobren tomàquets i de resta ens falta doncs el que fem és esleunar doncs mm -hmm. plantes 50 tomàqueres a finals de març i ara primers de maig plantes 50 més Mm, amb, una altra, amb una banda més apartada de l'hort o al costat, és igual però ja porten un mes i mig de decalatge Això vol dir que tindràs tomàquets fins al mes de setembre No, no acostuma a ser del tot proporcional Si jo ara faig bueno, ja. un, un mes i mig, sí. no vol dir que vagin un mes i mig però sí que els afecta, sí que comença el procés com que la planta està creixent fins més tard doncs floreix més tard, tot i que el temps apreta per al temps quan ve molta calor demana que el tomàquet floreixi però bé, bueno, sí que fem que s'espaiin es una miqueta els temps de, de maduració del fruit i ens permet tenir això, tenir més temps i tenir quantitats que tinguin pics menys elevats aleshores, doncs és això, és el segona sembre o les sembres de cultius que no haguem, que no haguem fet encara, sí que a zones càlides, que jo diria que el territori català no es dona el cas, però les zones més càlides ja estan segant, i ha les primeres cegues dels cereals d'hivern ja des del moment també sí o no cal anar tan avall, però sí que sí. que estem bueno, primeres, això el, el, els cereals també es planten a hivern, primavera fan el gran boom i portem tant temps de primavera ja que bueno, és això, que Les cegues ja estan aquí. Aleshores també es cullen les patates ja hi ha les primeres patates. Em, I sobretot, ara sí que deies tu que està tot florit, és el moment, o així, bueno, així ho veig jo, de collir tota aquella, tota aquella planta que ens interessa a nivell medicinal, uh -huh. que parlam de fitoteràpia la setmana passada, sí. doncs tot el que ens interessa, la flor, calèndules, etc., ara és el moment, ara que està tot florit, perquè d'aquí un mes vindrà calor i ja seran fruits, tot això, per tant els peters estaran a terra. Així que és això, és collir, collir flor, diguéssim. Mhm. Uh -huh. La eh, que jo sé que tu la setmana passada no volies encara entrar però que té tantes propietats boníssimes per la pell no? i que és Totes. superregeneradora sí, sí. Jo no sé si és una planta gaire fàcil de que aguanti tinc la que aguanti en quin sentit? Que, és, que tinc la sensació que és una planta molt delicada pel Ui. nostre clima no? jo diria que ma mare em va plantar a nivell ornamental al jardí d'aquests sobres que venen per euronics sí, sí? amb tot de llavors Hi havia tot de llavors i la calèndula està preciosa sí? o sigui, jo de fet no sabia ni que hi havia en el sobre fins que vaig veure les flors immenses taronges i vale, en tenim i sí, ha donat molt bon resultat també dic, sempre això depèn de quina banda de la vall estiguis de ah. si regues més, reges menys de si al, al lloc on la tens plantada i bufa molt ben mai se sap però jo dic, la meva experiència és que sí que funciona vale. i el que deies que té moltes propietats Mm, ens, ens sorprendríem si mastiguéssim una mica bé moltes plantes tenen moltes propietats el que hem de veure és quina és propietat disparada, la que dius, aquí va fenomenal uh -huh. perquè i ara m'ho vaig a inventar eh? però potser et dic que la menta va bé pel mal de cap uh -huh. però, el seu, però el seu gran poder potencial està en una altra banda, la planta que realment va genial pel mal de cap és el sals amb l'àcid salicílic que és d'on es fa l'aspirina uh -huh. saps? vull dir Poden servir moltes coses, però hi ha alguna punta on, on destaquen. Veig la gent agafant fulles de salsa en aquest moment. No, no és, és, la... es fa amb l'escorça, ah. perquè té més concentració que principi actiu. Aleshores, qui escolti, que, que tampoc vagi arrencant escorces, sinó que si en teniu alguna casa i feu alguna poda, doncs al moment de fer la poda, amb una navalla, traieu l'escorça i, i proveu. Perquè ah. no cal fer moldre i fer comprimits eh? abans que es feia es mastega l'escorça quan és mal de camp m'estegues una mica l'escorça curiós uh, alguna cosa més per fer al camp per exemple no sé si dic, no ornamental però, però més aviat de neteja i de preparació de ho dic perquè suposo que també és moment aviat serà moment de començar a collir coses no? sí, de fet ara ja, ja podem estar collint ja... clar, tot el que parlàvem dels cultius d'hivern tot el uh -huh. que hem plantat a tardor o a just a entrada d'hivern, esperem que a que és més, sempre el millor. Ara és el moment d'acollir les faves, els pèsols, les cols, ara estan sortint ja les carxofes també, tot i que ja en trobem al mercat, perquè ja sabem com van les coses, però jo, justament, la setmana passada l'haig d'abrir en carxofa, a casa meva. Els maduixons, que això ja està claríssim, sí. que estem en plena temporada, espàrrecs també i després blagues i enciams, que sabem que estan tot l'any. Però sí que hi ha tot dels tots els cultius d'hivern, ara és moment de collir, i, ar i arrencar-los un cop estigui collit. Clar. Sí que podem fer aquestes tasques, però són unes tasques que, eh, molt més personalitzades, en el sentit de que, depèn com ho gestionis, eh, t'ho diria a l'abril, t'ho diria al maig, t'ho diria al juny. Clar. En el nostre cas, les faves... Bueno, no. L'any passat, en nostre cas, les faves, eh, ho vam eslabonar molt més, per tant, van estar plantades quasi fins a juny, per això, perquè estàvem, doncs, agafàvem unes quantes però deixàvem que anés tirant perquè les plantes anaven bé. Aquest any els pocs ja anglars van decidir que no menjessin faves. Creus, se les van menjar. Sí, no, no sé si ja les van menjar sí, si, però un que vam llaurar i el terra estava tovet, vaig plantar 200 o 300 faves, me'n surtin cinc. la resta ho havien escarbat tot així que aquest any faves no en tindrem bueno, encara hi ha congelades. Jo però... dues setmanes o, o quasi un mes que em menjo ja et portaria Per ja, això, oh, sí, sisplau sí, <laughs> No, però això són tasques que depèn de com tu gestionis... Sí que és cert que estem en època, això, de collir... Hem els fruits de la feina de tardor i hivern... i hi ha feina, per una banda, per collir... i l'altra per anar, per tancar, per arrencar les males herbes... i les males herbes, les plantes dels cultius... ficar-les a compostar... ja no estem en l època de cremar, però... es pot compostar o amb un racó... o llaurar per tornar-les a enterrar al camp i tornar nutrients... I, i preparar això, podem adobar o el que sigui per plantar-hi ara aquestes segona tandes que dèiem dels cultius d'estiu mm -hmm. també podem deixar descansar però Home, per què anem? si tenim la terra bé i hem fet bé la feina podem aprofitar-la una mica més no? sí, sí, sí algun detall més? Mm. no, la setmana que ve parlarem, deixarem una mica el camp i anem a parlar de com fer un rebost clar, sí, dir, sí pautes i condicions que necessitem per poder amagatzar tot això perquè sovint és el gran problema és, històricament el problema és tenim moltes cebes, genial, aguanten però fa massa humitat i en germinen allà penjades anem a veure què podem fer per aguantar tot l'any l'estoc, l'estoc <laughs> gràcies Marc, a fins tu. la setmana que ve, I la setmana que ve.